تنهل بعوبا الخيار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله nam jest u ovo bonu učenim. Kaže, niko više nije spreman za razprave i ne razpada ovo. Insani. Nijedna životina nije se svađa. Košto se može insani svađa? Mi smo pašli pošli put, tako moram malo. Pozdravljamo jedno znači pronaloženja Hadipa. Zatim da ko se koga se beži gdje se nalazi kako da i kako se postiže ocjena samoga hadija pa sasvim je on ti hadisi recimo izdalili su jedan bili koji je došao sa više lanaca tako. u nekim lancima postoji prigovori u nekimone nekim ne neki majestetni normalni Pa je Allah dao, tako da je taj vladac baš ima i, recimo, da se govori, odnosno prenosi postupak ashaba da su postupali kao što je postupal postanik sallallahu, ljubav sremen, uvodne sredi koja je bilo, znači u pitanju. Pa čatim kad znači bili svi ti hadifi slavi, a? koji dolaze sve više puta, ima postupak ashaba koji je došao i do i tako dalje. Znači, volili smo o tome, pa nismo išli, znači, u našu običajnu tematiku u kojoj tako je Subot Pa ćemo danas bjevni lahi nešto progovoriti o onome gdje smo stali. <clears throat> Međutim, prije samoga ulaska a vezavne za ovu tematiku a ja sam to planirao prošle sedmice našu Subotu da uradim. a jedan braćaj me malo posavjeto ovdje za ovom hajp. Također mi jedan prać pritao za taj hajpid prije tri mjeseca možda. و و دويسه سو ميديونا مره ثانيه بس انا اكو هاي التحديثات تاكو دال هاي المره يجي من الكبير بيجي بيجيجا نجمه ستار لوقا الحربي ومن السلام بيجيجا نجمه ستار لوقا حافد الاجوري كتاب الشريعه ودعيش الله <سؤال> عنها يوم الآخر <سؤال> كما قلت الله قصاني صلى الله عليه وسلم من مقرر صاحب البداعة تقد أعانى على هلم الإسلام كما يمكن أن يكون نبوتها أنه يمكن أن يكون نبوتها تقد أعانى على هلم الإسلام تقد أعانى على هلم Aina. Ja sam naputa govorio o hadithu i spomenuo sam pri tri godine, da su svi lanci ovoga haditha slavi. Svi. Međutim, neki islamsku čenjaci zbog mnoštva puteva su ga uzdignu na prihvatljivu. Naime, dolegi sa dva različita puta od dva ashaba. S tim da isti ovaj govor je zabilježen od određenih tabi'ina i uniku izdrušenak u kao što je Hasan ilbasid od tabi'ina i qadi ijade od kasnina Međutim, čak i ti govori nisam našo osim od qadi ijade I ako se njemu prigovara je se nalazi u tom lansu njega sluga Kad Jachid ibn-Mainu upita, ono nebidam kutakali za da je daiv, odnosno sviđa tu da' gdje se izraziu, u kome se izraža, značio Nalazi, što ukazuje na snobost. A na drugom mjestu kaže labeh sabihi. Ne imamo se nešto posebno prigovoriti. A ovo je izraz labeh sabihi kod Ahim ibn Ma'ina, kakali sam smršnjata naši kod drugih povjelju. Revis. Tematika na hadith. Daljevo je hadith, jel vjerodostan, jel vjerodostan. Bez obzira koliko sad ja i mogu rezi, da je vjerodostan, ili je vjerodostan. Uvijek će se naši nekog koji će sukladno da ga ocijeni. Zbog čega? Zato što ni nijedan lanac nije bilo dostan prinesen. Ili je prekinut lanac, ili se u nalaze slabiji, postavljeni, pronosili, čak lažoru. Tako da nijedan ne može poslužiti sam za sebe kao dokaz. Da li se može uzdihnuti na stepen prihotljivosti pitanja? Allah zna najbolje. Ja sam spomenuo u svojih drsora da su svi lanci slabi. Ale zbog hadiske nauke gdje se kaže ako nam dvije više puteva jedan drugog pojavžavaju i dižu se na stepej prihvatva se da bude Hasan al-Ghebi. Drugi su u tom prigovorili še Khadbanje u Silsil Taifah ovaj hadith ocijenio slavim. Slavim. I mnogi dnu istoravaju. Čakako prihvatimo ovaj hadith? prihvatimo ovaj. I ovome brato upozorio da ga Allah kaže nisi ga dobro pojasnio sehak Zais Morate svaku stvar wallahi insan bish Allah ta'ala sano kaje bama wuti tu min koliko podataka si htio da kažeš, trećinu zaboraviš. Ne da ti Allah rešavam, da budeš od njih. Što bih rekli da se osiri insan kao da zna da ništa. Ništa. Vaifaj, Allah, rešavam, mjestu, I zaista je insan stvoren kao slabić. Samo jedan stepen da mu se poveća tjelestan, temperatura, čovjek od 120 kina nađe se gdje? U kreditu. Za jedan stepen a kako teksa znanjem i sa pamćenjem i sa obnadama i sa istraživanjem tako dalje. Među tim isti čovjek je spreman da se svađa i raspravlja. Iako je pogriješio. Vatanal insan اكثر شيء in Kaže niko više nije spreman za rasprave i ne raspadljao no insan. Nije da životinje ne se svađaju, ko se može insan svađa? Nijedna životinja nije će praniti svoj stav i svoje mjesto ili svoju, onaj osko insano. A vlađe Rešano kaže, ništa nije spremno na tunjanuku da se više svađa i prepene od insana. Makar bi u branče svoj stav. Grčevito. Grčevito. I kad na drugo mjesto vlađe Rešano, opet govore o, o čovjeku insano, za njega kaže, da je šta? Volumen, džehula. Nasilnik veliki, jedna stvar. Učili nasilje što ne može, hajma ga učiniti. Džehuna, neznalica, ogromni. Odolade sve o tom u Baladaba. Takozvani izrazi koji upućuju našta, na nešto što je ogromno, nešto je pisan. E takav je Isar. Takav je znači Isar. Blago ko se pomiri sa ovom činjenicom. i kad pogriješi da kaže ja sam pogriješio. Ili sam pogriješio u razumijeljanju, ili sam pogriješio u pamćenju, ili sam pogriješio u hadijetu, ili sam pogriješio u pranošenju, ili pogriješio sam. I jasno toga povlači i tako daj. Ili sam pogriješio menedje. Do juče sam zastupao to i to. Došao mi je dokaz pogriješio sam se, Vraćam se dokazu. Blago onom ko spozna da je pogriješio. I da je spreman tu svoju grešku, da je obznaj. je moja fetva, primjer radi, primjer radi, da ja ne znam fetvi. Je prošla da je nešto halal. A ono je zaista kasnije su sposobu da haram. I mi kad smo govorili tamo o taklinu s lipom sljeđenju kako je iman, ali je mani, pojasnije tamo četiri točke, ko se isjeća? Ko se isjeća na četiri točke koje smo izčitavali? Ima kod da se seća. Znaš što se neće određeni predvodnik da povrati? Ne bi da bi ne bi izgubio sedmeni, da ne bi rekli ljude, ona je uzrok tvojeg povraćanak, da ne bi izgubio i meta koji mu te strane, da ne bi njegova populacija, znači, otiša od njega, oni koji ga slijede, digaju i tako dalje. Razni razloze. I ti razloze često čovjeku budu šta, uzrok, kaže, e, pogriješio sam. Ima Marik, bi znao reči kad bi mu došao čovjek iz Mahriba odnosno sa zapadnog dijela Afrike doći u Mediju da ga pitao nečemu. Pa bi rekao ne znam. Pa kaže, ja sam ti došao iz tog i tog područja, kako da se vratim s ovom naravu, da kaže: Reci Marik ne znam. Da vlačet u zigo. Mi si rekao ono što znači. govore reči ne znam i pola I uosebno si ili da Arameša ili od Šabija, ne mogu se sada to konceprisati, ili od Arameša ili od Šabija, sa vrijednosti nam da reći ne znam jeste povazne. Mnogi imami, umeta, braćo moja draga, su bili na zabludi, ili su pormašeni u svome govoru i u svome stavu koju su neki pogriješili se. Blago njima. Jer vlađe rećano će takve signore zignuti. Ako nisi će onoga da prizna svoje greške, bojeći se a raznog razlih rada o kojoj smo spominuli. Imo te mi je čak samo se sebi u petima kaže, ja i mnogi koji iz bili samo o bili kaže, u dvije stvari, kako on kaže, jel oslejni. E smo ovo u, na on, kaže, na on su zatekle naše petke. Zabude i notarija, što mi rekao. Pa nam kaže, došao dokaz, do te je na nama biro je da prihvatimo dokaz i da, Budemo na onom tak mi se zateka naše predike, pasma kaže privatni dokaz odbaciti na našem našem predike. Je li Allah uzdigao ili ga li uzdigao? Ono li uzdigao? Nije ga bilo stid napisati u svojim hrstvama da on bio u ove dvije stvari gdje, na pravom putinu, krimom, krimom. Nije ih shvatio, nije razoveo to stvari koji se tičeo, a ide. I opet Allah subhanom tali ga uzdigao. Istruko s tome što je napisao, to što je napisao, zasede samom, a koji bi od nas, reku, napisao knjigu, poznat bio da kaže ja sam bio zabludo timi timi tim salema danas sam na pravom putu važna je salema khire ena <coughs> među kad se kaže i kad se govori o mesali znači um, habithu men maqarr sahib al-bitaati faqad aana 'anah min al-islamik podpomogli podsvodi vlastnika onako kakoj novotari slozija se sabi podpomogli kada je taj podpomažu uvišenju islama. Je li moguće, braćom, da ima Ahmed u oprofuru? I kako razumjeti sad ovaj hadith, ako bi, bi bilo vjer postajan? Kako bih, brać, razumjeti? Je li svakav obotavija, je li ovako, je li nakon? Ahmed u svome djelu, koji se zove Sulu Sumner. Vi znate da ima Ahmed, braćom, moja dragom pitanju, a hridarskim veselama, nekako uvijek šta pred njačim u fotom pitanju. ناكون الله والصلاه ليك صل وسلم ناكو قوس اياه سنه جورا اصحاب تدعنا ويمه ما سبرناجي الله دهوته اي نبيس اوتز ندينا نامو مثلا مساله عقيده اذا اضربني كوبريك واي صبري جوستر انا خلال اسمه ديالو كوزاي سنه يمان سيدنا تومور ني كيسوبو وار تي ني Između ostalovima pisao ljudi da u sulu su nekoliko od nas ovde nekoliko različitih primjeraka. Različite iz davačke kuće, različite štanke, različite komentarje o koji imamo ovdje izbred sebe. Između kaže, kaže, وَدَحْفُ صَدَقَاتِ إِلَيْهِمْ جَعِزَتُ نَافِذَتُ مَمْ دَفْعَهَ إِلَيْهِمْ أَجَّزَيَتْ عَنْهُ بَرْنْ كَانَ اَوْفَاجِرًا I kaže, Sa, pa, da, va, nje. Sad paste Plaćanje zekata, sadakat su zekati, što nisu sadaki, zato što kaže Allah Terešanu Kur'an in Nebra sadakatu, ljil fukvaraj vol mesakih, kaže sadaka odnosno zekat se daje kome, fukari, sirom asma i ostalim kategorijama. Kaže i plaćanje zekata njima, kome vladanima, vladanima u ono vrijeme, jer su ljudi dolazili s pitanjima, hoćemo platiti zekat u bitum, ali nećemo, zbog čega? Jer yes, su uh, vladani naši kom, monatelzile, džehmije. Mi smo imam Mahmedu da je u ime imama Ahmeda tri khalife su bile na omen, men da je kuran stvoren. A imam Mahmedu svoj govoru, kaži u obćem ko kaži kuran stvoren, ta je šta? Nevjernik. Tri khalife govoru da kuran stvoren. Šta sad? I ljudi tu razi šta, čeo čo plaća sad uve? Za tam, vejtom na. I ljudi da je govor. I onda vam kaže šta? Plaćanje, zakatanjima, vladarma, dža iza. Dozvodeno. Plaćanje. Jel se svojim potpomažem ovo tam, ili ne? Pomažem. Allahu akbar. Khalifa novo tam. Khalifa džadmija. Khalifa mu'teze. Sva njegova svita džadmija. Ljude muče i ubijaju i proganio tog otrta. To govorim, ne traje še Jesu novotari, jesu novotari. Je su nova ta meni s nova ta. Ima Ahmed opet upita rodu kaže: "Daj. Lično. Kodad ne njegovo stanje kako treba. Kodad ne pogodio je. Ne mogu znači, je da čuvam. Odma da svi ko šta da sobo su prosta da samo mene Haniso je na. Jesa su prosta da. Ha? Ovo ina nije gleda. Ma no što, još dublje otići inshallah. Nije ovo svoj govor, govori mama Ahmed, naproti govor, svi učenjaka se letav. Da se daje zekatu bejtul malu, bez obzira što su vladari kakvi jesu, bez obzira što je svita kakva jesu, da li se. Uvijed dosta njih bajetima, buvaj nomer je upitan, u istom ovom ubitanju. U njemu ovo ovaj vrijeme, u vijeme koga kod lahi nomera. Bi došli njemu ljudi rekli, kaže, jadalah, Kaže, hoćemo li platiti zekatovima, kaže. Hoćemo, kaže, platiti zekatovim vladarima. U drugom rivaju, tu se spominje. A ti, kaže, vidiš, nađem su oni kakav njoj hali. Kaže, neće to li potrošiti, kaže, osim za otječu i za lijepe, miri se. Hoćemo, kaže, to kaže, ja šta mi dati. Da li je se? Ovo je postupak koga? Postupak Ništa nije to što samo. Zati Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an u Brashop Kur kada govori o dijeljenju zakata na skupine kaže inema sadakata bil fuqara wal masaaki i zatim spominje ostale kaže zaista zekat se dijeli kome fuqarni sirama asima i sadamo imaš i za pridobivanje srca Islam učenjaci kada govore ovde za pridobivanje srnu srca kažu ovde ima ulazet dvije skupine skupine muslimana i skupine koga nevjernika Ko je gore muqaddam al-maqdis su oni da meni, dijelom, mogli Habib al-Riski učenjak poznat kapital bilo 15. mog kod mene koji je sa sve govore islam učenjaka do njega od govora Allaha dželle šemu Allah ko sa nikad nisam. Sarab, ashaba, tada'ina, Sve se okupio El-bughni, kapitan u El kapitanu, djel, u fikhu. I oslovni u menjelom. Da se znači određenje su čema, kafiru date zekar. Allahu akvar. Sam, naš hađa senahir, recimo, bilo moj brođave, koje toliko pregotno me para mora dat zekar, donesete do ovdje zekar da mi kafiru dat nemo zovit zekar. Znači, mišljeni nikad budu prijeti neću. Ja? Ja? Međutim, šta što se dađe, znači kao to državu Islalu? onaj koji vodi je to, halifa. Dađe njegovo srce šta? Primo koji je pridobio vidike da se koleba u ocjenu Islama, neću Islama. Dađe, dađe, mu, ne se tu odraza, na to je da nemoj pripati, Allah umiru. I druga slan kaže se, dađe se onome ko nanosi zlo Islalu muslimanima, nebili. I kaže, taj postupak omidio njegovo srce i umanio š Ovo oh, je razumijem, da Allah Pa zato kažu Hanefi i a? a ako je kaže, u odredne suče, bih kafiru, kako da se ne da da novo A još uvijek je musliman. Ha ilaha enda Allah. Jer han berge i šafje kaže novo taro. Koji pozivu novo se neće dati zekar. Boga čega kaže če njega pod pomoći, no mi se on Međutim, kažu ustali hanefije i malike, kažu joo, ajet koji je došao u aru djenjem zakata, došao je zašta? Jer rekao tamo, nije sad davatno matanima, a? daće samo mu ehidima. Ne, općeg izraza, opće prilodi, svako koji sromaša, a još uvijek nego da od tadnjega nije izvala iz veli, mu se zakata, daje mi se zakata. Daje mi se zakata. I ovo je, znači, ispravan način izvatanja miselija, razumijem se. Eh, kad se ovdje ovom Hadidu, čak Habibi, bi ostan, znaš šta se Na direktno podpomaganje na ovo taro, on što on radi. Jesam, jesam, jesam, ono su ovdje u tebi Da nam dođe sada. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Da nam dođe sada. Čovjek. Dobro. I kaže... Dobro, dobro, dobro. Ja želim doštam tam pa na knjigu. Dobro, hmm. dobro. Kakva knjiga Habibi, kaže knjiga u kojoj ja tvrnode i tamo tvr, zaključio sam, sve sam sabrao tamo da je Kur'an stvoje na Udovila. <kuh> I kaže, treba mi od vas, primjer radi jedu Maraka, saberte da ja to štam. Mi saberimo i idemo, evo, boom, evo ovo je potpomagani, na. Novotara, u njegove Novotari. Ste razumjeli me? Ovo je Novotara, u njegove Novotari. Ili nam dođe drugi koji tamo napiše, primjer radi, primjer radi da pokriva ljica žene muslimah, jeste je novotarija i tom, tom dokazom gdje sa stranica koji što je u Egiptu I sad mi ga stipendiramo, finansiramo u tome i to izlasim, džaba se dijeli, a koga je pomogao na tome? Mi ga pomogli. Pomogli smo novotara na novotariji odnosno čak, istinice šta, pomaže na rušenju islama. Rušenju onoga što je ostalo od jačini, češni osnovi. Pa malo se na ide. Na ovaj, ako čak se uzme ovaj ajihadid, Ovako se razumijeva. I govori koji je izdošao od Senefa, ovako se razumije. Noma je način. Međutim, pomoć insana sa sadakom, sa, sa zekatom, je opće prirodi. A ne pomagati samo zato što je novatar u nečemu, a da ga potpomneš u njegovom preživljavanju, daj dokaz da ti je zabranimo. Daj dokaz da je zabranimo. Prvo, iz Korana krećemo. Nećemo se bačati u kaha djeta ovih, ovaj, poput pa ovoga jebe dozda, nije. Oćemo, nećemo. No, Kur'an skladi, pitam da je ovaj nezikata, jeste opće pilude. Ništa nije klasificirao. Nećemo dati ovo tamo, da ćemo mu vehidu, nećemo dati, ne da znamo ja ovome tamo, da ćemo mu... Ne imam. Neko došli, nale opće pilude. Opće Ovako znači se, razumijevanju znači, hadniti ovakvi srebi. Ili li koji su došli u selepadu, ili mama umeta po ovome pitane. Uprotivno, kad bih razumijeli, Stremoglavo, kada bih razumijeli, optužili bi imame umeta da su bili u žestokoj zabluti. Imame umeta da su bili u zabluti. Miljani, prejade učenjaka. Zabludjali, kako treba samo. Ega. Zatim, vraćamo se na ono pa ćemo treba da progavorimo. Postoji jedan hadith koji bilježi Ibn Abiyasim, Jebutamu. Ibn Abiyasim ga bilježi, evo ga ovdje usunem, Kitab usunem. Prvi hadith počeo sa njim. Vidite koliko je Vidi koliko je Prvi hadith počeo sa njim hadith. Prvo znači što otvorio, počeo sa njim. Gdje kažem iz osara kažekunu akvamun, tetejara kaže biće narod tetejara alija i bije im tlika lehwa kaže biće narod za kojim će trčevi cefo jovna znači porta strast znači cef kama tetejara kelb bi sahih kao što kaže bjesni lop je do kod psa. Odnosno, kad komentatori ovdje bi bisahebi, odnosno kažu kada bijesan pas ujede insana. Tako će doći narod koji će trčati za svakom novotarijom, što bi rekli njih. A ovdje za čefom nekim. Ili čefo je ba srca. Trčat će i se pojavi, prifata Poput Insana kojeg je bijesan pas ujeo. Tako će se ponažati ovaj. Zbog čega bijesan pas odesna odi. Zato što kaže Isan funčiljaci komentari sad ono kamo, Da kaže kada bijesan pas u ono vrijeme u jede insana, bijesnilo prijeđe na insana. Jel' ja, tako ili nije tako? Insan bunja ne zna šta govori. Pjena mu ide na usta. Postaje poput psalnog samo što je bijesan. Ja kuda je, terimo kako prilikom da to vidi. I zatim kaže: "Fera yeb kaminuhu, mafsulun illa dakala." Pa kaže neće, kodoga isana ostati jedan zglob na njegovoj tijeru, a na to obljesno neće ga zapatiti. U drugom rivayetu da budu davla kaže: "Neće ni jedna pora ostati na njegovom tijelu, a na neće tilke lahwa." ili te zabude, i gađanje strasti i gađanje čefova, a veneću njegov srce, njegov tijelo i njegove pore da uniđe. Kaže lopet Jehud Lohan, biće, kaže navod. Ne kaže liste taj navod s Agla, neko kaže što je? Biće navod. Doće navod sa ovakvim sifate, ovakvim osobinovima. Koji trčati za El Nehva. Šta je? El Nehva, praću moja draga, jeste čef srca. Zanimatiš dokaz određenu momentu. Spustiš propis samo zato što ti je čegi. Mrziš ga samo zato, ne zbog toga što ti je Allah naredio, ne nego što ti je čem da ga mrziš. Ne zato što imaš dokaz u Koranu suneti čak je protiv tebe. Međutim, moje srce mi ne da da ga bolim. Mora ja njemu rovanit. Moram ima da bude. I šta kaže, stano će mježat, sad ljavati sada, iz ove skupine, uvod skupine, iz, ove iz ove. Pogledajte nas za deset godina. Deset godina samo, gdje sam bili? Gdje su bili skupine ovdje u Ubrosti, primjer ali? Jedna. Deset godina nazad, selefijska tzv. Da. Prije pet godina, usta se pozivalo? Ušta se govorilo? Pogledaj prije tri godine ušta se pozivalo? Pogledaj prije dvije usta se pozivalo? Pogledaj prije godinu? Pogledaj danas ušta se pozivalo? Sve nekako teče. Nizno dok će možemo prije tri godine? Prije pet joo, vidi danas. Samo se... Jel' tako? Sama se sadi u, u ruče vodi, pa se baci u glavnu vodu, pa se u pličak pa se u dubine, pa samo tako se radi. Zato što? Zato što se nalazi ovako mi stane. Jer je Evoa ušla u njegovo tijelo poput ujeda onoga bijesnog psa što mi je zagrabio, svaki njegov zglob i svaki njegov upor. I ovo je braćo prisutno kod svakog slijepog slijepenika. Kod svakoga. Ona je ko sliri samo jedan stablj, svoga šeha i svoga mama, ovo je prisutno. Moram! Vraćo, sad sam spominul, kad sam narodio ovde jednog herenija, ste čuli? Kad sam rekao, kom bilježi hadjet onaj, gdje kaže, ala, posljednice od sveme, najme, ko pomogne, nabotana, pa pomaže, na, rušenju s vama, bilježi hereniju, u svome delu, ko zelo, edemo li ke nami. Ansarī čuje ni ima napisao djelo o nekom كلام petom znači među njima je Hanbelija je on je bio kasi kaže ko ja sa Hanbelija iuria Šambelia ja sa Hanbelija iuria Chuhamania i kaže ostani vas je svakome daj da ostani Hanbelija mora se kad se da bude Hanbelija ja sa Hanbelija iuria sam Sunni Ja sam sunija i umrijeću kao sunija inša i vama vas je, to sunam da budete na čemu? Nasunjate Allah u posanji kalistotu se Jo, kaže, ja sam hanbelija i umrijeću kao hanbelija, a mene, postanete hanbeliji. Niko, brah, nije siguro od ovog. A tamo smo govorili, sjećate se dobro, na kraju bitke se mrtvi, broj. Niko nije žestoko privati o vjeru, a da ga vjera nije oprbala, kako je dašao hadijed, gdje je Abuhari musim dostao, da ga vjera nije oprbala, pobjedila. Ja znam, tuce ljudi, braćo, koji su nekada bili žestoki. Pa su završili imu raznim sufijskim krugovima. Pa su završili kao molehidini. Allah mi je sve dok. Ne gira postojanja Allahica. Ena. Čaj dok se A jedan primjer, eto, jedan koji je jučijen, tekfirio, svako godre, nevoj danas ja učijam. Ovdje, kod vas, na ovom italiju. Ovo je, znači, bio si žestok, nema morate, jer je stina se vladati. Morate se vladati. Jer to je hadith, salavu, posanika, salavu, alayhi wa Druga stvar, braću. Bijaži ibnu el-bapa u svom delu el-ibaratu kobra. U prvom metu Ima devet tomu. prvi to, tom, akidarsko djelom. U prvom tomu odmah tamo govori, kaže, ovako, živi u pijetom i džeskom stoljeću. Ima svoje lance prenosilata do Allahog posadnika sada Allahog ilijewa sallam, kuća tjeći bogasti. Alim, učenjar, ima umeta. Kaže on, danas, ne buvo vrijeme da naprije, kada bi nam došao čovjek i rekao da je ovdje rovjesnik, Iako svi znamo da Allah posadi srpen peča svim jerom djestnicima i kada bi sebi, kaže, prizimao rububinje da on stvara i uzima, našlo bi, kaže, u ovom umetu, šta? Slijedbenike. Našlo bi u ovom umetu koga? Slijedbenike. Ljudi ga slijedilo da zivali su skupina. Petog ičetkoj stoljeće. U kojih stvarima? Jasnoga gufra da valeta. Ali opet i šta? Opet i među umetu Muhammeda našo slijedbenike. Pa šta se čudiš danas? Šta se čudiš danas? Allah mi je svjedo, jučer jednom bratu kaže zašto se ne savjetujete sa učenim ljudima? Kaj savjetujemo svi sa šejhom? Kojim šejhom? U mirkli, polupisme. Što se... E, postoje učenjaci, alhamdulillah, nazoveš Tarefoni, isti smo i inda gore, nazoveš, havo, šta je? Živimo vas, ja, takve i takve probleme imamo, stu, stajite se da radimo, šta da radimo, kako postupiti, 21. stoljeće, Pa ko se radi, nema islama, narode go i bos, žele sve, golokrake što bi rekli, nema džamije prazne, šta da radim, ja sam zavrušio fakulte, šta da radim, produći me, usmjeri me, šta će reći, tekstu svakoga, reći da su tali oti, ne zarađuje nizijem, će to reći, ja bih volio da čujem koji ćete to reći. Ja sad se dajem svakom onom da nazovem naru, koga hoće, nekog prvom postavlja, toga nazva će, i opisa stavlja pa će ćemo... postavlja, i s njih pa šta će da kažem kako da radiš se navdno, kako da postrupaš i kako da pozivaš. Allah, uposlanik sallallahu alaihi wa sallam, u hadisu jelodostoje, Murcian jel prošao je pored Abu Yasir, sumeje njenog supruga jasir, i Yasira, Amar ibn Yasir. Sumeja, Yasir i Amar. Otac, majka, sin. I ostavi, asfavi. Živje. Muče i mušici meke. Muči, posladnih sam oblao je sve kada svojim očima. Jer skočio da povogne, znanem. A jer bila na hap koji istini, jest. Jer dotičio sa vojskom neku sabra, ajmo, nadjeva, nije. Jer im ništa, ništa, šta kad im kažet? Soprem! Strpiti se, podarico, jasiro, la inne mew'inakum, ali dženne. Vaše odredište i mjesto u dženetu. Ne moće. Ne bere stanje izmijeniti. Mislite da je ovo naše stanje bolje od toga ga stanje? Jer to vi mislite zaista? Zavadno, Allah vam zavad žele da moraš da gledaš u džami, da čuješ edane, da moraš da, da tvoja žena nosi hijjar, da moraš da gledaš na svakom mjestu itd. Ali stanje nije braćao puno bolje. On nešto više od toga da radi, da belo je, da belo je pogrešeno. I opet mu kažemo, gdje djevu čanjake, razvi savjetuj se, nemoj sa Ja nisam od njih koji ali i marući. Još ima, bava Allah, uvučen je glava, ovi sam <laughs> su mu se pomrli. Mi smo rekli da znanje odlazi kada, sa smrćom čanjaka, još nisu si pomrli. Iskoristi priliku na zobi, jer će sutra je čap njega nazva da na tumrovi, otvore. Pa ću daj sad sam, da kroz meniš. opet uvori ništa baču. Hadist bilježi, rivaj bilježi imam, al ima, hakim u svome djelom u stadrak, i bizniska tabarani u mrađevu al kabiru, o debu da je rekao da će doći vrijeme kada će ucijeni poželjeti, kad prolazi pored kabura, poželjeti da je na mjestu ovoga Po Buhari ni muslimu kriterijama. Kaže zahto talhisu, kaže po Buhari ni kriterijama. Po uvjetima Imama Buharija. Da se dočerime kao učeni insan proći pored kamuna i poželeti raditi fitni ismudni, nereda, reda. Skupina da sam bog na mome tako. Da sam Kako je sreće u ovom nekabu. Sve ovo de dželuk. De dželuk. Pozivate, ovaj pozivate, je ovo deđanuk. Deđanuk. Pozivate, onaj pozivate, onaj pozivate, onaj pozivate, onaj praže, ovo je ato. I oni ubijeđeni bit će. Allahi kad nema ništa drugo svako svoju. Obišnji. Mu se daje. Uvijek kaže Kopetun. Samo je ovo kako treba. Vrat ću obilježiti Bukhari i obilježiti muslim svojim sahihima. Od fitni ili smutni s kojima će doći držav, jeste da će doći sa rijekom vatre i rijekom hladne vode. Rijeka vatre i rijeka hladne vode. Ko bude htio da se okupo hladnoj vode, skačem gdje? U vatru. Ko bude Vama u vatri kaže, ko bude od vas doće kulturi, vama kaže, neka ide u, obi, ide u vatru. Ko bude od vas doće, neka ide šta u vatru, kaj tamo mali šta? Hladna, pitka voda. Dakle, takva bi je fitna bila i smutnja da je ljudima prikazao, odnosno vam do. da ti prikaže ono što je hakka. Prikaže, vidiči ime, vatru. <laughs> A ono što oni kaže Hennemu prikaju ti čime? Spasonostnom vodom. Nemojte se čuli danas kada dođu ljudi pozivaju te i kaže mamo tamo im nosi dokaze da zaletiš se i da bučniš. Jer to provodila čuvanje će slučajno pučnuti u putu ka ljudi kađe Hennemu. Ne Tavhidu, ne Imanu, ne kađenetu nego ka Hennemu. Ja nau kada govori musliman pa kaže: "Ona te treću, hodati šejpan." Ne moj te kaže šta su hodati? Stop, stop, stop, stop, stop, stop pa kakoorak. Stop, stop, stop, stop, pa skoči 3 metra. Stop po stopa. Stop pa to po stopa. Oprednost pa i nikamenka. da se dogodi da dođeš taku situaciju. Allah poslanih sallallahu alaihi wa brat <usimu wosimu sohiju. usimu> <usimu> sa <usimu> sallam, bratoša moja draga, u muslimu sahihu, kaže da će deđal, između ostaloga, da će na čelu njegom pisati šta? Rivajtima kafir. U drugom rivajtu, k-f-r-on. K-f-r-on. I kaže, svaki će ga morim prepoznat. Piše na čelu, ne kafir! I kaže Allah poslanih sallam, da će biti čorap. <usimu> Allah kaže, nije čura. Jednom Allah, I pored svega, opet će ga izumjeti Allahom, poslanika svoj svema slijednici da slijede. Jer će mu batro prikazati spasivno s njim, vodom, vladom, a spavarst i put kad želim je tu, prikazat ćemo šta vatru. Zato mi je namjerno da učimo. I da sjedimo sa uvremom. da savjetimo se sa uvremom. Što ne znamo mi, imaju oni koji znaju. امي سامي نيجم بزنسي تيودريجني كرونه اشتوريكوب يداراتي تراسو يبرو ينيانلي استراسيرال لقد قمنا هنا واستلم في عماني وركي بينه مطمئن رحيم كلما ابصرت اضضيح تحت اقدام الغزان اعدات في سالوحي واكتلا فيها نباه كلما كلما كلما هذه الارض